p Radio är en speciell plats Det är en av internets absolut största mötesplatser Och det är helt anonymt Miljontals människor publicerar där allt från porr till filosofiska resonemang Skriver allt från hot till självmordsbrev Och upplever där allt från förälskelser till psykoser de olika forumdelarna, B, Pool, SP, används till diskussioner om politik, snygga män, matte och sport. Och mycket få, nästan inga, av de som skriver där gör det under någon sorts identifierbart namn. Den absoluta majoriteten är anonyma, vilket har skapat begreppet anonymous. Och det gör forumdelen X om paranormala fenomen särskilt intressant. Det finns en paradox i spökhistorierna som är publicerade anonymt. Egentligen borde vi ju bli mer skeptiska till dem, eller i alla fall deras sanningshalt eftersom vem som helst kan ligga bakom dem och det aldrig kommer gå att säga om de är sanna eller ej. Men när det är vem som helst som har skrivit om en kuslig upplevelse då kan det ju vara även någon dig närstående. Ditt syskon- din granne, dina föräldrar, kanske till och med du som lyssnar. Och tänk om den där allra läskigaste historien, den där som du knappt ens vågar tänka på av skräck, har hänt någon som befinner sig i din närhet och du inte vet om det. Oh, oh. Maya. Kom igen, jag dit. Nu går jag, Maya. Nej, men jag blir huvudlös. Så är död Du lyssnar på Creepy Podden med mig Jack Werner och idag ska jag presentera er för två olika sorters spökhistorier som båda har det gemensamt att de publicerats anonymt på 4 Jag har själv hängt där ett tag och samlat på mig en hel del berättelser men när lyssnaren Gustav mejlade för några veckor sedan innebar det att jag på nytt upptäckte dessa historier Jag besöker ofta underforumet X på 4 och har genom åren samlat creepypastor som jag hittat där skrev Gustav och fortsatte I denna zip jag bifogat med mejlet finns min samling med 70 olika historier Vissa handlar om skogsutflykter som går fel, andra om otäcka varelser och oförklarliga fenomen. Från Gustavs samling har jag valt två berättelser som jag tycker beskriver två av de olika sorters skräckhistorier Fortchan gillar bäst. Den första historien skildrar Fortchans fascination för kryptosologi i allmänhet och de många vittnesmål om bizarra varelser som varje dag publiceras där. Vi kallar historien Shannondale, West Virginia. Den publicerades på Fortran i november 2011 och den läses av Rakel Josefsson. Låt mig börja med att säga att jag inte har någon aning om varför jag postar detta här. Jag kanske är rädd för att dö och försvinna spårlöst bara. I alla fall ägde händelsen jag tänkte berätta om rum för en och en halv månad sen i Shannondale, West Virginia. Och trots att jag skrev ner texten som följer för drygt två veckor sedan har jag inte vågat publicera den än. Inte förrän det som hände igår natt. Allt börjar sent i september- när jag och min familj åker frälsa på släkten. De hade bjudit in oss för att fira att en av dem, en kvinna som heter Desiree, hade vunnit 20 000 dollar på en skraplott. De bor i en riktigt sunkig del av Tjärnendale som folk i medelklassområdena i närheten kallar sunkkjutet. Deras hus ligger långt uppe på en sluttning och ser ut precis som ni föreställer er att det ska se ut. Fallfärdiga ruckel, rostiga husvagnar, –och allt täckt av gamla julprydnader– –eftersom alla är för upptagna med att lukta bonjävel för att kunna städa upp efter sig. Som i filmen Deliverance, fast utan floder och kanoter. Mina släktingar är riktigt innavlade, kusinknullare hela bunten. Vi brukar inte ens kalla dem moster eller faster hit eller dit. De är alla bara släktingar. Det låter som om jag hatar dem, och det gör jag ju inte. De är inte dåliga människor– de är bara rent parodiskt hillbilly stereotypa. Vi sitter i alla fall i deras gudsförgätna husbil och det suger. De är väl åtta, tio stycken. Och så är det jag, pappa, mamma och min syster. Efter två timmar tar mamma telefonen ifrån mig så jag ska kunna fokusera på kvalitetstid med familjen. Det vill säga äta mikrovågsmat framför en näskar på tv- så håller vi på i sex timmar och tio minuter innan vi till slut ska åka hem börjar det regna. Vägarna uppe på den där kullen kan bli riktigt sliriga när det regnar så vi bestämmer oss för att avvakta med hemresan tills det har lugnat sig. Två timmar går, det är kolsvart ute och det har utfärdats en översvämningsvarning i området. Jag har åtminstone fått tillbaka min telefon och fördriver tiden med att spela Tetris och Texas Holden eftersom jag naturligtvis inte har någon täckning när jag hör pappa börja skrika och bråka i rummet bredvid. Jag tittar in och det visar sig att någon av släktingarna berättat att de begravt sin unge, Thomas, utomhus. Nu är de rädda att regnet ska skölja fram hans kropp. Pojken var sex år gammal och blev attackerad och biten av något djur och familjen sa aldrig något om saken till polisen. De bara begravde honom som om han var någon sorts husdjur. Pappa är skitförbannad och upprörd, vilket man ju kan förstå. Släktingarna försöker lugna honom och byta ämne och lovar att de ska ta i tur med saken morgonen på. Ovädret fortsätter och till slut inser vi att vi inte har något val. Pappa och mamma säger att vi ska sova i samma rum som dem och vi går och lägger oss. Ingen av oss misstänker släktingarna för att ha dödat pojken eftersom de är så snälla. De äger inte ens något vapen, att en gammal hagelbössa som hänger på väggen. Men vi är ändå illa tillmods och bestämmer i tysthet att vi ska underrätta polisen på, om inte släktingarna själva gör det. Där ligger jag. Klockan är tre på morgonen och jag kan inte sova. Elen hade gått för femte gången den natten och jag kan inte ladda telefonen. Värsta av allt är att jag ser Thomas lilla grav utanför mitt fönster. Där står det ett litet kors av trä och jag förstår att han inte kan ligga så djupt ner eftersom han var rädd att lite regn skulle skölja upp honom. Jag kan inte slita blicken från graven. Och så ser jag det värsta jag sett i hela mitt liv. Något kommer krypande fram ur skogen mot oss. Jag stirrar på det en stund, men ser inte riktigt vad det är för det regnar så mycket och sikten är dessutom skymd av vildvuxna buskar. En stund tror jag att det är två vita vildhästar som traskar fram sida vid sida. Men så kliver de fram från bakom buskarna och jag ser att det är en enda varelse. Någonting med en mänsklig överkropp och som har fler ben än två. Jag kan knapp beskriva den, men den ser ut som en korsning mellan en kackelacka och en häst. Två armar där de brukar sitta på en människa, men säkert flera decimeter längre än vanliga armar. Skalligt huvud och ett ansikte som ser ut som en grotesk skräckmask, någonting man köper på buttriks och har på sig på en halloweenfest. En rynkad panna ovanför en näsa som liknar en näbb av något slag. Och där ögonen ska sitta ser jag inget annat än insjunkna håligheter. Munnen är enda som ser någorlunda normalt ut. Det som än idag kan få mig att tappa fattningen är minnet av att bästen också ser ut att ha någonting som liknar en penis, precis där den ska sitta. Den rör sig nästan graciöst och gör mjuka, dunsande ljud med benen när den tar sig framåt. Den måste ha varit säkert två meter hög- men på stegen lät den inte tyngre än en fullvuxen man. Den går fram mot Thomas grav- och jag lyckas till slut lösgöra mig ur min chockade paralys- och skriker för full hals. Mamma är den första att vakna- och hon kommer och tittar ut genom fönstret. Hon verkar inte förstå vad hon ser- men när hon har fått sällskapa av pappa- och en släkting som heter Jasper- Böjer varelsen sig ner och börjar med bara händerna gräva i jorden framför Thomas kors. Jasper börjar gallskrika som ett litet barn, springer iväg och ropar till sin pappa att Den är utomhus, den har kommit och den är där ute. Jag ser honom springa genom korridoren och banka på dörrarna. Jag vänder mig tillbaka mot fönstret och ser att varelsen nu gräver med full kraft, sparkar upp stora jordkokor. Utanför mitt rum hörs det ju folk springer omkring, antagligen för att ta fram hagelbössan, medan bästen där ute böjer sig ner och häver upp vad som måste vara Thomas kropp. Den sliter upp den ena benet, vänder sig om och galopperar tillbaka ut i skogen. Några sekunder av chockad tystnad följer, sen hör det. Ett barn som gråter. Ljudet kommer från skogen, där valsen precis försvann. Vi stack därifrån så snart regnet lättade, vid fem på morgonen. Jag tror inte ens vi sa något till släktingarna. Körde rakt hem till Ransom och stannade bara för att tanka. Ingen sa ett ord om det som hade hänt under natten och inte ens nu i efterhand än något vi pratar om. Jag försökte fråga mamma och pappa något om det bara för att vara säker på att det verkligen hade hänt och pappa sa åt mig att hålla käften. Så det gjorde jag. Tre veckor senare skrev jag ner det här i ett Word-dokument, men sparade det bara och lät det ligga. Jag sa aldrig någonting om det till mina kompisar, utan har bara försökt radera det ur minnet och supa mig skitpackad så snart det mot min vilja dök upp i bakhuvudet. Det har funkat okej, okay, tills igår. Jag jobbar på en bensinstation i Ransom, i ett arbetspass som varar från åtta på kvällen till tre på morgonen. Jag står i kassan, städar lite och går ut med sopporna. Igår när jag gick ut med sopporna hörde jag vad jag trodde var en uteliggare som stökade runt i sopprummet. Jag ropade att han skulle sticka innan jag ringde polisen och började till slut gå mot sopprummet för att skrämma bort vem det nu var när jag hörde det. Samma fotsteg. Samma mjuka dunsar. Hovar eller fötter eller vad det nu var. Jag vände om på fläcken, rusade tillbaka in i bensinmacken och gömde mig bakom disken. I tv-skärmen där övervakningskamerornas bildflöde visas såg jag en rörelse precis i utkanten av skärmen. Någonting stort som kastade en stor skugga. Jag såg en glimt av något, jag vet inte exakt vad, men det var vitt. En blek kroppsdel som snabbt rörde sig förbi i övervakningskameran. Ni hörde Shannondale, West Virginia. En historia i vilken vi möter ett monster uppläst av Rakel Josefsson. Inför den sista historien i veckans avsnitt vill jag citera ur Wikipedias artikel om uppslagsordet oknyt. Det står: Många av föreställningarna om elvor och troll liknar dem om vattar, och det är möjligt att de utvecklats ur tron på ett och samma väsen. Det här är fascinerande. Det påminner om tanken att det någonstans i botten av folktrons ursprung finns en urvarelse. En specifik gestalt som rört sig kring människan i hennes tidigaste historia och med tiden utvecklats till att ge upphov till en hel flora berättelser. Att alla dessa berättelser egentligen handlar om en och samma skräck. Någonting som gjort oss så rädda att vi fortfarande, tusentals år senare, fortfarande använder dem för att skrämma upp oss. Och det för oss till den andra nyansen av 4 från det är någonting de gärna berättar om så är det folktro. Och en historia publicerad på Fortune i februari 2016 springer ur vår egen folktro här uppe i Sverige. Här kommer den, Jukon, läst av Ludwig Josefsson. Idag vill jag dela med mig av en berättelse om en vinter då jag var långt upp i Yukon tillsammans med min farfar och de märkliga händelser som inträffade under de mörka, frusna månaderna. För runt tre år sedan, när jag var bara 18 år gammal- hade jag bestämt mig för att ta ett sabbatsår innan jag började plugga på högskolan. Kanske gör någon Hitta mig självresa, Vem vet? Pappa såg på en gång möjligheten att utnyttja detta. Hans pappa, min farfar Dejne- hade nämligen vid det laget i flera år försökt få mig att komma och hälsa på i hans stuga för att lära mig lite om mig själv och min bakgrund, som han sa. Farfar är den tuffaste jävel jag träffat i hela mitt liv. Ett exempel. När jag var 15 år åkte jag och min familj skidor med honom i Kanada och då åkte han av misstag på ett nedfallet träd som dåts i snön. Han flög en bit och landade rakt i en gran och när vi kom fram till honom såg vi att han hade skurit upp sin underläpp så att han i princip hade fått en ny mun. Vi fick panik och började prata om att ringa ambulans men han bara ställde sig upp lugnt och sa, med läppen hängande så vi såg hans tänder genom revan, att han skulle tillbaka till vår stuga för att plåstra om sig. Det visade sig betyda att skida hela vägen tillbaka dit ta en synål och lite fiskelina och sy ihop sin läpp framför spegeln. En timme senare stod han i backen igen som om ingenting hade hänt. Han har fortfarande ett riktigt jävla ärr under munnen. Han är född i Sverige storvuxen och muskulös även om han nu är nästan 70 år gammal. Han är ganska tystlåten och egensinnig och istället för att leva ett bekvämt pensionärsliv bor han ensam mitt i ett fruset helvete långt uppe i norr. Det huvudsakliga skälet att jag ännu inte hade hälsat på honom var att mamma tyckte hemskt illa om idén att jag skulle bo med min galna släkting mer än i tio minuter. Trots pappas försök att övertala honom att jag skulle bli väl om omhändertagen och dessutom var stor nog att ta hand om mig själv. Och detta år, när jag var 18 och i princip vuxen själv, föll hon till slut i föga. Genom en helt övermänsklig övertalningsinsats från pappa fick jag mammas tillstånd att åka iväg. Familjen bor i Alberta och farfar bor i nordvästra Yukon, bortom gruvan i Minto, om ni vet var den ligger. Pappa anordnade så jag kunde flyga upp. Och sen hämtas av farfar Som sen skulle köra oss till hans stuga Efter att ha landat möttes jag av den komiska synen av farfar Som stod i folkmassan i ankomsthallen Ett huvud längre än alla andra Och stirrade stint framför sig Vi sa hej, packade snabbt in oss i hans truck Och var sedan på väg ut ur stan upp i områden där bilvägarna blir allt mindre och mer sällsynta Vi körde i några timmar utan att säga mycket vilket var ett normalt tillstånd för hur man umgicks med farfar Till slut kom vi fram till vägs ände vi vad som inte var mer än en snötäckt markplätt i ett skogsbrun. Var är din stuga då? frågade jag Jag såg den inte på vägen hit han vände sig mot mig och flinade. Ungefär tre dagars fotvandring åt det hållet, sa han, och pekade in bland träden. Och så började den första dagen av mitt äventyr. Med den tunga ryggsäcken på ryggen och snö upp till vaderna började vi gå. Den dagen gick ungefär som väntat, även om lugnet skulle visa sig vara temporärt. Farfar pekade ut djurstigar, vädersträck och trädslag vilket jag antar var han sett att ge mig en snabb kurs i överlevnad. Själv har jag vuxit upp på en farm utanför en liten stad som heter Atabaska så vildmarken var ingenting nytt för mig men ändå var min farfars kunskap närmast att jämföra med ett uppslagsverk. När solen började närma sig horisonten hittade vi en liten helmark där vi slog läger och jag blev betagen av utsikten. Snön glittrade i skymningen i en av de vackraste vinterdalgångar jag någonsin sett. Farfar satte en burk bruna bönor och lite grönsaker på gasolköket och vi satt där och avnjöt ögonblicket. Jag sov ganska gott den natten särskilt om man tänker på att det var i 20 minusgrader. Morgonen på skakade farfar bryskt liv i mig och sa åt mig att det var dags att komma upp på fötter. Vi vill inte vara här ute längre än nödvändigt. Det kommer inte bli varmare och skogen är farlig, sa han. Jag samlade ihop mina tillhörigheter. Sovsäck, kläder, lite mat och mina två mora knivar. Och vi satte fart. Om ni inte redan förstått det kan jag meddela att det är riktigt uttröttande att timme efter timme vandra genom snö som går upp till låren på en. Jag tycker jag är i helt okej okay form men när vi stannade för att äta lite och ta en vilopaus ungefär fyra timmar senare var jag redo att lägga mig ner och dö. Farfar verkade helt oberörd. Vid den här tidpunkten började jag, trots att jag var upptagen av att hämta andan, Lägga märke till ett och annat ovanligt. Alla som har tillbringat mycket tid i eller i närheten av skogen vet att det är en ganska livlig miljö. Men inte där. Den vintern var allt tyst och stilla. Vilket är oroande när man i hela sitt liv fått höra att tystnad i skogen är ett tecken på att något är fel. Som sagt var jag dock lite för slutkörd för att tänka vidare på detta och dessutom gjorde min farfars lugna, obrydda beteende sitt till för att få det hela att verka vardagligt. Inte så långt därpå hade vi satt fart igen. Ett par timmar senare gick vi förbi en liten grotta för åsen vi gick på med istappar som hängde i öppningen och några ben strödda utanför. Jag pekade dit. Är det där något vi behöver bekymra oss över? Han stannade upp och kastade en blick på grottan men fortsatte sedan gå och sa norrchalant. Nej, så länge vi kommer bort en bit härifrån innan det mörknar gör det detsamma. När vi till sist hade vandrat färdigt för dagen och det blev kväll var jag övertygad om att jag skulle somna stående. Men tog mig samman då farfar sa att han skulle ut och hämta ved för att kunna göra middag. Jag fick sitta ensam under ett träd och titta på medan han försvann in i skogen under solens sista strålar. När jag satt där och lyssnade på de allt svagare ljuden av fotsteg i snön la jag för första gången på riktigt märke till hur kvävande tyst det var. Jag hade kämpat förut, flera gånger i en vecka i sträck, ibland ensam och ibland i sällskap. Men det här verkade annorlunda. Kanske var det tystnaden. Att bara ljudet av ens huvud när man tittade sig omkring verkade eka bland träden. Kanske var det hur den växtlighet som fanns kvar tycktes försvinna in i skymningen och kasta märkliga skuggor över snötäcket. Var det än var så gjorde det mig nervös. Försänkte mig i den där sortens obehag som kommer sig av att man känner sig iakttagen även i ensamheten. Innan mina tankar hade nått allt för djupt i den riktningen kom emellertid farfar travande igen med ett knippe avbrutna grenar under armen. Han visade sen hur man satte igång en brasa utan vare sig tändstickor eller tändare och inte långt därefter satt vi vid en trevlig liten lägereld. Värmen fick mig att inse hur kallt det var och att mina händer var helt stela. Jag röst till. Vid den här tiden imorgon bör vi vara framme vid stugan om vi håller takten. Men innan vi går längre vill jag att du ska förstå något. Saker och ting är inte som de brukar här ute. Och om jag säger åt dig att göra ett eller annat förväntar jag mig att du lyssnar och lyder. Förstått? Jag nickade och sa att pappa sagt detsamma innan jag åkte. Ja, så vad sa han? Bara att jag skulle lyssna på vad du sa och ta hand om mig, sa jag och undrade vad farfar ville få ut av detta. Jaha, ja. Det blir bra. Det var det sista han sa den kvällen och jag var för trött för att ställa fler frågor. Men trots utmattningen låg jag vaken en stund stirrade upp i himlen och lyssnade på eldens knaster. Jag vet inte varför. Jag borde ha somnat som en sten efter den dagens vedermödor men ändå låg jag och blinkade medan månen gick upp och började lysa över vidderna. Det var först då jag hörde det. Det kom ur skogen. Ett viskande ljud. Först trodde jag det var vinden. Men när jag tittade på trädtopparna insåg jag att de stod helt stilla. Jag lyssnade så noga jag kunde men kunde inte urskilja något mer än det lågintensiva, avlägsna mumlet. Jag satte mig upp i sovsäcken för att se om det fanns något där ute eller om farfar talade i sömnen. Men då tystnade allt. Jag avfärdade det hela som naturliga ljud och la mig igen. Och den gången somnade jag strax därpå. Farfar Dejna väckte mig strax efter soluppgången bortom de avlägsna bergen. Medan vi samlade ihop våra saker frågade han om jag hade sovit gott. Och jag svarade att det fanns lite saker man var tvungen att vänja sig vid här ute men att det annars hade varit okej. Okay. Han tittade på mig ett ögonblick, grymtade något och satte på sig ryggsäcken. Än en gång satt vi fart djupare in i vildmarken. Dagen gick utan problem och efter ytterligare flera timmar av utmattande fotvandring kom farfars hem till sist inom synhåll. Stugan låg mot en klippvägg i en 20 meter bred glänta där träden hungits ner. Den hade inga fönster och var timrad av grova stockar. En liten skorsten stack upp ur taket. Runt stugan, vid trädgränsen, bildade stolpar med jämna mellanrum en halvcirkel. När vi kom närmare såg jag att det var ett taggtrådstängsel och att de fristående stolparna strax innanför stod lite för sig själva. I skymningsljuset såg jag inte mycket mer än så, men blev lite nyfiken. Men än en gång var jag för trött för att fråga ut farfar om saken. Nu ville jag bara in och få en natts sömn i värme. Innan vi kunde komma så långt behövde vi emellertid göra några saker. Farfar lyfte upp en stolpe i taggtrådsdängslet, släppte in oss och sa åt mig att sätta ner den och se till att den inte gick och rubba. Själv gick han för att frigöra dörren från snö. Det var en smal sak. Klippan som hängde ovanför oss fungerade i viss mån som snö och vindskydd. När jag satte tillbaka stolpen gick jag upp till huset och såg farfar försiktigt ta ner en samling små metallsaker som hade hängt ovanför dörren. Jag såg dem glimma i kvällssolen men visste inte vad de var för något. Jag la på minnet att fråga om det nästa dag och följde efter farfar in i huset när han var klar. Sängen där är din. Han pekade på en spjälsäng i hörnet. Utan vidare diskussion om detta snubblade jag ner i den och somnade på en gång. På morgonen vaknade jag i ett mörklagt rum där ett ensamt stearinljus brann på bordet i mitten. Ljuset räckte för att jag skulle kunna se dörren och när jag gick ut möttes jag av ljusandag. En bit ner mot trädgränsen såg jag farfar skotta bort snö från landplätten och han hade jobbat på bra. Jag såg marken och kunde jämföra med den knappa metersnö som låg kvar som en mur bakom taggtrådstängslet. Solljuset och de 14 timmarnas sömn jag hade förunnats gav mig möjligheten att för första gången ta in området. De högre stolpar som stod innanför stängslet var nertäljda till kärnveden och i dem var ord inkarvade. Tusentals ord, tätt sammanpackade, allt från obegripliga krummelurer till tydliga bokstäver. Jag gick fram och försökte läsa, men det gick knappt, eftersom det var till synes slumpmässigt utvalda ord, skrivna på svenska och norska. Jag kan lita av vad språken, men inte tillräckligt för att förstå detta. Farfar såg mig stå där och titta och kom mot mig. Vad är det här? Frågade jag och pekade på de långa stolparna. Det är en ordvägg, sa farfar. Det gör så att det håller sig lugnt om nätterna. Men stirrar inte blind på dem du. Det har du inte mycket för. Som det säkert redan framgått är farfar en udda gök. Utöver detta att han hellre bodde tre dagars promenad in i skogen än i stan eller på landsbygden bar han alltid olika amuletter på sig. Smycken med runor och sånt. När jag var liten frågade jag ofta om dem och satt och lyssnade i timmar på farfars berättelser men mamma gillade dem aldrig. Jag hörde henne ibland prata med pappa om att farfar fyllde mitt huvud med vansinnigheter. Pappa brukade bara skaka av sig och säga att det inte var farligt att jag lärde mig lite om farfars kultur. Anledningen att jag berättar detta är att det först var efter detta som jag började tänka på alla de symboler och små nyckel farfar höll på med. När vi en stund senare gick ut för att hugga ved pekade han ut vilka träd jag fick hugga ner men inte förrän han hade granskat dem och lagt örat mot dem för att se om de var Omarkerade. När jag frågade vad han menade sa han att vissa träd var speciella och att vi inte fick röra dem för då skulle vi uppröra skogens oknytt och det skulle vi verkligen undvika. För de som inte vet det är oknytt ett skandinaviskt begrepp inom folktron som betyder ungefär främmande eller någon utifrån. Det är egentligen en sammanfattning för en massa olika varelser, men när jag var liten brukade farfar berätta om dem som små monster som, likt råttor, tuggade hål på dörrar och fönster för att komma in i huset om nätterna och viska till människorna medan de sov. Som ett resultat av detta blev människorna ibland galna, vandrade ensamma ut i skogen eller började babbla på ett obegripligt språk. Andra gånger blev de bara förändrade, annorlunda. Hur som helst var de skrämmande små typer, men jag hade inte trott på dem på länge. Farfar Deina är knappast känd för sitt sinne för humor, så när han berättade detta tyckte jag det var lite märkligt. Jag skrattade osäkert och han tittade kallt på mig. Du tror jag skojar. Gör det du Men då kommer du inte att klara det till sommaren Det fick tyst på mig Jag köpte inte direkt hans prat Men hög ändå bara ner de granar han pekade ut som omarkerade Vi samlade en släde full av ved Och innan vi skulle ta oss hem igen Sa Dana att vi skulle ta en avstickare Jag vill visa dig något innan vi vänder hem igen Jag följde efter och det verkade som att vi gick en vid omväg istället för rakt fram mot huset. Medan vi gick där märkte jag att det inte fanns några djurstigar. Inga spår efter djur alls faktiskt. Medan vi gick mot stugan hade jag sett ett par spår från kaniner, älgar och sånt, men här var det tomt. Jag frågade farfar om han visste något om varför. De gillar inte det här området. De vet att hålla sig borta, sa han. Varför det? De här skogarna är inte säkra för någon när mörkret fallit. Minst av allt för smådjur, sa han. Efter att ha travat på ett tag nådde vi en höjd mitt i skogen och Dejna pekade ut över vidderna. Framför oss låg en enorm dalgång, vild, ensam och vit av orörd snö. Det var en av de vackraste utsikter jag någonsin sett. Vi satt oss ner och pustade ut på en rotvälta. Där blev vi sittande i tystnad en stund. Sen suckade han lätt. Jag vet att det här är nytt för dig alltihopa, men jag vill att du ska veta att saker är annorlunda här ute. Jag måste kunna lita på att du tror mig när jag säger saker, annars kan det leda till att det går illa för oss båda. Förstår du det? Jag nickade och förstod att han hade tagit illa upp av min reaktion på hans prat om oknyt. Han må vara udda men han vill väl, så jag bestämde mig för att anstränga mig och lita på honom. När vi återvänt till huset och lagrat veden tog Deina fram mer av vår proviant och jag såg att den höll på att ta slut. Imorgon skulle vi gå jaga, sa han, medan vi åt. Och om vi fångade något, skulle han visa mig hur man slaktar ett djur. Vi åt och gjorde oss i ordning för natten men när vi skulle lägga oss verkade Dejna komma på något. Ifall jag behövde använda uthuset om nätterna, sa han skulle jag vara noga med att ta med mig ett stearinljus oavsett hur ljusstark månen var. Om stearinljuset blåstes ut skulle jag komma in igen så snabbt jag kunde. Med detta sagt hängde han upp en liten amulett på dörren och kröpt i kojs. Jag passade på att fråga honom om amuletten och han sa att den förvirrade dem som ibland försökte ta sig in. Senare den vintern fick jag reda på att det är en gammal runa som symboliserar hamnskiftande och kamouflage. Vilket jag antar hjälper om man vill ge den som står utanför stugan fel idé om vem som gömmer sig där inne. De nästkommande dagarna tillbringade vi med att jaga och till en början hade vi ingen tur. Vi var tvungna att gå långt från området kring stugan för att hitta tecken på djurliv och eftersom Dana alltid insisterade på att vi skulle gå hem innan mörkret föll och vägrade beväpna sig med annat än pil och båge tog det sin runda tid. Jag vet att många jagar med pil och båge men när det finns björnar att oroa sig för hade jag ändå gärna sett någonting lite mer kraftfullt. När jag nämnde detta svarade Dejna att skjutvapen skulle ge oss mer problem än lösningar. Till slut fällde vi i alla fall en stor renhand och när vi släppade hem honom på släden kände vi hur tung han var och förstod att vi hade fixat mat för en stund. Det tog några timmar för oss att komma hem igen och när vi anlände såg vi något jag inte hade väntat mig. Korpar. I vanliga fall hade det kanske inte varit så konstigt. Men eftersom det inte hade synts till något levande i trakten på åtminstone en vecka. Så stod det ut. Dina verkade bli spänd när han såg dem. Ställ in släden och följ med mig. Vi måste stycka upp den här fort. Utan att veta vad som var på gång. Men med vår konversation på utflyktsplatsen i minnet gjorde jag som han sa utan att ifrågasätta det. Vi gick runt stugan och såg korpar på taket hela vägen runt. Framför dörren i en liten hög med snö låg ett kaninhuvud, fint avskuret från kroppen. Snön var illröd av färskt blod så den kunde inte ha legat där länge. Några fläckar i snön vid sidan av gav ett intryck av att någon hade slängt dit huvudet. Jaha, ja. Nå, det kunde vara värre. Vi behövde ändå inte huvudet, sa Deina. Jag frågade vad han pratade om. Om man får en gåva är det inte mer än rätt att man ger en tillbaka. Ta in huvudet i stugan och möt mig i slakthuset, sa han. Den kvällen styckade vi upp renkjuren- och när vi var klara tog farfar renens huvud och gick ut med det en bit från stugan. Han la försiktigt ner det i en snödriva och kom sedan tillbaka. Vi bar in resten av köttet i stugan och Dejna tog kaninhuvudet från bordet där jag hade lagt det. Den kvällen åt vi det kött som fanns på kaninhuvudet tillsammans med potatis. Jag frågade varför vi inte skulle äta den ren vi själva släpat hem- och då sa han att det vore oartigt att kasta bort kaninköttet. Vi ska inte reta upp grannarna, sa han. Finns det grannar? Frågade jag. Ja, fast kanske inte sådana som du är van vid. Vilka är det då? Som jag sa, oknytten. Jag hade inget bra svar på det. Nästa morgon när vi gick ut för att se till staketet vilket nu var rutin, gick jag över till snödrivan där han hade lämnat renhuvudet. Där fanns ingenting kvar, inte ens spår av blod. De kommande veckorna förflöt i relativt lugn. Vi samlade ved då och då, gick och fiskade i isvak ibland och rensade bort snön från stugan varje morgon. I takt med att vi närmade oss jul sjönk temperaturen allt mer och de redan korta dagarna blev allt kortare. Solens upp- och nedgångar slutade aldrig hemföra mig. Jag hade nog stått och stirat på dem hela dagen så vackra som de var om inte farfar Dejna hade jagat på mig för att få dagens arbete gjort. Och så hade det nog fortsatt om jag inte hade gjort bort mig en kväll. Det måste ha varit någonstans i mitten av december men jag vet inte säkert. Man tappar räkningen på dagarna, särskilt när nätterna är så långa. Vi skulle fiska och gick hemifrån medan solens strålar började ta sig upp över horisonten. Det tog någon timme för oss att nå den frysta sjön och ytterligare en stund att hitta en plats och såg upp en vak i. Sen satte vi oss. Bara några minuter senare hörde vi hur grenar och kvistar bröts bakom våra ryggar. Vi vände oss om och stirrade in i skogen utan att se någonting och till slut sa farfar att det inte var någon fara men jag såg hon vända sig om flera gånger efter det och kasta oroliga blickar in mellan granarna. Vi hade inte mycket fiskelycka och skulle precis packa ihop och vända hem när det började rycka i min lina. Jag drog entusiastiskt upp en stor forell men när jag vände mig om mot farfar såg jag hur han stirrade på fisken. Jag följde hans blick och såg att fisken hade stora köttsår i kroppen. Någonting verkade ha bitit stora tuggor ur den och över fjällen löpte tunna skärsår. Kasta tillbaka den. Den är inte vår. Okej. Okay. Detta gjorde mig lite illa tillmods och även om det hade varit ett par lugna dagar sista tiden hade jag lärt mig att inte ifrågasätta Dejna när han blev spänd och konstig. Jag slängde fisken i vaken och såg den långsamt sjunka och vi vände om mot stugan. Medan vi gick såg jag hur träden längs vår väg hade stora skador, repor och hack. Det såg inte ut som spår efter yxor snarare som om någon hade hackat ut små bitar och slängt runt dem. Jag frågade om det och Dena svarade genom att börja gå snabbare och säga att vi inte skulle återvända hit. Det var inte bra här. En av mina återkommande uppgifter där ute var att gå ut och se till att ordväggens stolpar satt säkert i marken. Det var näst högst prioriterat efter att se till att vi hade fått mat. Jag fick gå runt och putta till stolparna och om de rörde sig skulle jag banka ner dem i marken och packa snön tätare runt deras fästen tills de inte längre rörde sig. Kvällen efter vårt misslyckade fiske bad mig kontrollera stolparna en gång till för säkerhets skull. Och efter att ha ätit middag bestående av ren, de där djuren räcker länge om man bara är två, gick jag ut och sked till verket. Han började i ena änden av markplätten, jag i andra. En isande kyla hade lagt sig över oss så där så satt det stack i varje hudfläck som man råkat lämna bar och ett molntäcke skymde månen och stjärnorna. Mot horisonten låg den sista skivan av sol, kall och grå. Det var så tyst att varje rörelse man gjorde lät som en dånande jordbävning. Jag hörde farfar arbeta på sitt håll. Hur det drog och spände i hans kappa när han rörde sig och hur snön trycktes ner under hans kängor. Jag stod vid en stolpe, kanske tre stolpar ifrån honom och bearbetade den för att göra den stabilare i marken. I samma ögonblick som jag lyfte släggan för att slå ner den i marken illa grinande eftersom jag visste hur bedövande ljudet av slaget skulle te sig i tystnaden hörde jag något annat bakom mig. Det lät som ett tyst, väsande mumlande. I en enda rörelse vände jag mig om så släggan flög i en båge och slog till stolpen som stod kvar på snedden. Jag blev stående blickstilla och lyssnade och tänkte att jag måste ha inbillat mig. Efter ett par sekunder av tystnad och en slutsats, att det antingen var inbildning eller dejna som mumlat något, vände jag mig tillbaka för att fortsätta jobba. Men så snart jag vänt ryggen mot skogen hörde jag det igen. Det var så tyst att jag inte kunde urskilja några enstaka ord, men det var någon som viskade där ute. Tyst, snabbt och i ett högt, gällt tonläge. Jag blev på en gång illa berörd och skrämd och tog några försiktiga steg baklänges mot stugan. Oväsendet från skogen kom inte från någon egentlig riktning. Det var som att det hördes överallt och ingenstans. Tyst och omöjligt att spåra men ändå i allra högsta grad där. Jag var trött, kall och rädd och fick en verkligt dålig idé. Jag kanske kunde skrämma vad det nu var som var där ute- jag böjde mig ner mot vedhögen, fiskade upp ett vedträ och slängde det ut mot skogen. Samtidigt skrek jag till så högt och hotfullt jag kunde för att skrämmas. Farfar kom springande. Vad satan håller du på med? Jag sa i panik att jag hörde någonting och innan han svara började grenar brytas och prassla i skogen i närheten av där mitt vedträ hade landat. In med dig, på en gång. Han stirrade stint in mellan träden och drog samtidigt med mig baklänges in i stugan. Precis innan han slängde igen dörren bakom oss såg jag hur alla träd darrade och skakade som om det alldeles nyss så kvävande lugnet hade bytts ut mot en storm som blåste upp. Den natten var det ingen av oss som sov. Vi satt och stirrade på dörren, min farfar med jaktkniven i handen. Under hela natten lät det som om en orkan dragit in utanför stugan. Ljuden var så våldsamt hög att jag trodde träden där ute slets i stycken. Då och då hörde vi saker slå in i stugans väggar, braka in med enorm kraft. Saker krossades och revs i tu där ute, lät det som. Jag intalade mig själv att det var en storm och att grenar och kvistar blåste in i stugans vägg. Någon timme före soluppgången lugnade det ner sig och efter en stund gick farfar ut och såg efter. Han började svära och muttra och jag kom ut efter honom för att med egna ögon se vad som hade hänt. Stugans fasad var täckt, alltså varje centimeter av ord som med våldsam styrka karvats in i timret. Ur dörren och knutarna hade stora bitar trä slitits ut. Taggtrådstaketet var rivet och en del av taggtråden hängde upp i träden. Och flera av stolparna i ordväggen låg splittrade och förstörda på marken. Efter att han svurit en lång ramsa bara flera av oss svordomar jag knappt förstod började han lugna sig. Gör aldrig någonsin om det där. Aldrig. Kom igen, vi måste laga staketet innan natten kommer. Och med det började han samla ihop de fällda staketstolparna. Vid det här laget hade jag fullföljt en utveckling i min syn på farfar som började med att tro att han var gammal gick till att ta hans folktro på allvar och nu slutat med att betrakta honom som mitt enda hopp i världen. Jag försökte hjälpa till och återställa det mosade staketet och försökte ignorera de remsor av tyg och hårtestar jag då och då hittade i tagtråden. Jag lät bli och fråga farfar om dem. Vi kom ganska långt. Men jag var orolig för ordväggen eftersom så många av dess stolpar var förstörda eller försvunna. När jag frågade honom om detta sa han att han hoppades natten bara hade varit en varning och att vi skulle gå ut och jaga nästa dag och offra något till dem som tack för att de inte gjorde något med oss. Den korta dagen började närma sig sitt slut och solen låg mot skogen i horisonten och vi hade lyckats återskapa staketet i en lite oordnad halvcirkel runt stugan. Jag frågade vilken nytta den egentligen gjorde eftersom den så lätt förstörts natten innan. Och han svarade att den inte stoppade dem men att de ibland fastnade i den och därmed förlorade tid när de skulle ta sig loss. Jag visste inte om det var ett skämt men det gjorde det samma för vid det här laget trodde jag på precis allt han sa. Jag visste inte då att det värsta fortfarande återstod Den natten kom och gick i ett lugn som skulle visa sig bedrägligt Dagen efter gick vi ut för att jaga men det var nästan outhärdligt kallt och dessutom så lite soltimmar att vi knappt hann iväg till de delar av skogen där djuren levde Vi såg inte så mycket som en äckorre på hela dagen På kvällen blåste det upp och stugan knakade så pass att jag då och då trodde den skulle kollapsa jag låg i sängen och tittade på timmerstockarna och jag svär att jag hörde viskningar utanför. När jag till sist somnade gjorde jag det till ljudet av det okända som hemsökte oss utanför väggarna. Varje dag som följde gick vi längre och längre bort från stugan, oftast i riktning mot bergen och jag var för det mesta så frusen att det var svårt att gå. Jag fattar inte hur farfar, gamle karn, orkade, men han sänkte aldrig tempot. Varje kväll kom vi hem tomhänta och varje natt var vindarna utanför starkare och det kändes på något sätt som att skuggorna av det flämtande stiarinljuset i stugan kom närmare och närmare sängen. Viskningarna utanför väggarna blev än mer intensiva och då och då Tyckte jag att jag snappade upp enskilda ord jag kände igen. Orden verkade dock vara på svenska så jag förstod dem inte. Den tredje natten frågade jag om farfar också hörde om, och han sa bara att jag skulle försöka att inte tänka på dem. Vid det här laget var dagsljuset när det väl kom inte mycket mer än den lite ljusare delen av en gråskala. Vi började dessutom få slut på proviant och jagade nu inte bara för att få tag i ett offer till våra plågåandar utan för att själva ha någonting att äta. Sen började det snöa igen. Det var inte den vanliga sortens snö, små vita flingor. Nej, det var stora, tunga och blöta flak som tycktes falla som snöbollar, fastnade i allt, gjorde oss tyngre och saktade ner oss. Till och med träden hängde under deras våta tyngd. Vi vandrade genom de dimmiga skogarna utan att se mer än några meter framför oss och jag svär på att jag såg saker där ute. Små former som satt på stenar och trädgrenar och som försvann så fort jag tittade rakt mot dem. Farfar sa åt mig att inte låtsas om dem, att fortsätta framåt. Men ju längre dagarna gick, desto fler av dem såg jag. På kvällen, den nionde dagen av allt detta, återvände vi till stugan och möttes av en dålig nyhet. Vår stuga var omringad av stenar, framsläpade till några meter innan taggtrådstängslet. Det var stora bumlingar, samtliga formade mer eller mindre som päron, och alla stenarnas smalaste uddar pekade mot stugan. Det såg ut som om skogen försökt bygga ett eget staket som inhängnade oss. När vi såg dem stannade farfar Deina upp och blev stående en sekund. Sen sa han tyst. Packa ihop. Vi gör oss av i gryningen. Inte heller denna gång sa jag emot. Medan vi gick fram mellan stenarna, in genom stängslet och fram till dörren kände jag mig iakttagen. Det var för mörkt för att jag skulle kunna se någon av formerna ute i skogen men jag visste att de var där. De hade varit där, precis utanför synhåll, hela dagen. Ingen av oss sov särskilt mycket den natten. Någonstans under småtimmarna när jag försökte somna trots de skrikande vindarna och kölden hördes ett bedövande dån och i en smäll bröts dörren av på mitten. Snö och fuktig frost flög in, vårt enda stearinljus blåstes ut och vi lämnades i det iskalla mörkret utan att ens förstå vad som hade hänt. Jag hörde någon stöka runt och några sekunder senare tände farfar sin oljelampa som hängde på väggen. Vi såg ett fullständigt kaos. Bordet och alla skåp hade välts omkull och det som inte hade suttit fast i väggen låg på golvet nedslängt och i värsta fall förstört Jag frågade om vi inte skulle ge oss av på en gång Han sa att det var det de ville få oss att göra och att vi inte skulle gå någonstans förrän vi såg det första dagsljuset Det som följde var den längsta natten i mitt liv Vi satt och skakade och stirrade på den förstörda dörren i oljelampans otillräckliga svaga ljus Flera gånger såg jag någonting gå förbi utanför dörren. För snabbt för att exakt kunna se vad det var. När horisonten till slut ljusnade utanför kändes det som att vakna från en mardröm. Men den var inte över. Vi plockade på oss allt som inte hade förstörts och gav oss av. Det snöade inte längre men molnen hängde tunga och grå. Det skulle ta oss tre dagar att ta oss tillbaka till farfars truck. Vi gick så fort vi kunde, men var tvungna att stanna alldeles för ofta för att frigöra oss från den tunga snön som fastnat i våra byxor och skor. Jag vet inte hur långt vi tog oss den där första dagen, men vi stannade inte längre än i några minuter för en mörkret las över oss. Farfar sa åt mig att hämta så mycket ved jag kunde, för vi skulle behöva göra upp en stor eld. Bara omarkerade träd, som vanligt, frågade jag. Nej, åt helvete med det. De är redan så förbannade att det inte gör någon skillnad. Vår brasa blev snarare ett bål. Man hade antagligen sett det från bergstopparna. Men vi hörde ändå hela natten hur de rörde sig just i utkanten av ljuset från elden. Hur de viskade. Då och då kom en sten eller en kvist flygande mot oss i mörkret. Det blev inte mycket sömn den natten heller och tidigt på morgonen började det snöa igen. Nästa dag blev värre. När det snöade blev småjävlarna i skogen modigare och började komma närmare in på oss. Med jämna mellanrum träffades vi i huvudet eller på överkroppen av något som släppts från grenarna i träden ovanför oss och dessutom stötte vi på ett träd som precis fallit ner över vår väg och försvårade framfarten. Ändå kan man knappt säga att vi gick genom skogen. Snarare sprang vi. Jag trodde inte att jag kunde röra mig så fort och så länge. Men så vitt jag minns stannade ingen av oss en enda gång. När mörkret lagt sig snubblade vi in i en liten glänta och i panik samlade vi ihop allt bränsle vi kunde för att göra upp en eld. Träet var blött och osamarbetsvilligt och ju mörkare det blev desto närmare såg vi skuggorna mellan träden komma. Jag antar att det var då Dejna fick slut på idéer för han tog oljelampan och bröt den i tu hällde ut oljan över virket och tände på. Skuggorna drog sig tillbaka. Jag tror jag hörde en av dem väsa. Den natten lämnades vi någorlunda i fred. Jag vet inte varför hon gav upp då men... Till och med sådana måste kanske vila ibland. Det snöade fortfarande och när vi vaknade låg vi båda under tjocka snötecken. Vi gav oss iväg innan soluppgången. Dejna trodde nog inte vi skulle klara det om vi väntade på ljuset. Terrängen var ett helvete. Träd och stenar över varenda djurstig och grenar så täta att vi fick gå runt stora klungor av dem. Det gick långsamt och vi var förföljda. De var oss i hälarna, precis i utkanten av våra synfält där de väntade och viskade så det hördes i vinden. Jag kunde inte ens skilja vindens vinande från deras viskningar och ibland tror jag fortfarande jag hör dem när det blåser. Men förutom det lämnades vi mer eller mindre i fred den dagen. Jag begriper inte varför- för det gick så långsamt under de förfärliga omständigheterna att vi hade varit ett mycket lätt byte. När det mörknade hade vi inte nått fram till trucken än, men för första gången lät Dana sig inte stoppas. Han sa att vi skulle fortsätta framåt, att vi inte hade något val. Jag vet inte vad klockan kan ha varit då, men till slut snubblade vi ut ur skogen och ut på en väg. Vi sprang längst den några minuter tills vi såg den. Vår räddning. Farfarstruck gömd under det säkert en meters snö. Vi slängde in våra pylar och körde iväg med en rivstart. Natten som följde så vi på ett vandrarhem, och det var den bästa natten i mitt liv. Vi vaknade tidigt och körde hela dagen tills vi kom fram till Eric Nelson Whitehorse flygplatsen. Farfar Dejna bodde med min familj under en tid som följde. Pappa insisterade på det och jag tror att farfar behövde det även om man inte ville erkänna det. Vi pratade inte om vad som hade hänt. Vi sa bara att vi hade behövt avbryta resan. Men när våren kom tackade farfar för sig och reste iväg igen. Jag frågade vad fan han skulle dit och göra och han svarade att han hade bott där i 20 år- och att det var där han skulle tillbringa resten av sitt liv. Han lovade att ringa eller komma på besök ibland. Det var tre år sedan. Ingen har hört av honom sedan dess. Mina föräldrar tror att han har dött- och trots att de säkert har rätt- är det något som gör att jag vill veta det säkert själv. Och därmed är vi i nuet. Jag har berättat för några av mina närmaste vänner- om vad som hände där ute- och även om de inte verkade tro mig helt och hållet gick de i alla fall med på att resa dit med mig. Vi har pratat om att åka och kampa ett tag och jag föreslog halvt på skämt att vi skulle åka till farfars stuga. De tyckte att det var en bra idé. Just nu är vi på Sky-motellet i Whitehorse. Jag vandrar iväg i bitti. Jag är ganska säker på att det här är en dålig idé men jag vill veta vad som har hänt farfar. Vi ska vara borta i något mindre än en månad har vi tänkt och vi gör det nu på våren för att det ska vara säkrare än senaste gången. Det här blir alltså det sista jag postar här på ett tag. I början av mars ska jag komma tillbaka och då får ni höra hur det gått. Jag har extra batterier till min telefon och en kamera med mig. Önska oss lycka till. Ni har hört Jokon, läst av Ludvig Josefsson och publicerad av en anonym användare på 4 i februari 2016.